Hunden och skuggan En hund hade en köttbit och bad den hemåt i sin mun för att äta den i lugn och ro. På vägen hem måste han gå över en bäck på en spång. När han gick över den såg han ner och såg sin egen skugga reflekterad i vattnet. Han trodde att det var en annan hund med en annan köttbit och bestämde sig för att få tag i den också. Han släppte genast sin egen och anföll den andra hunden för att få tag i den större biten från honom. Han föll i vattnet. Plask! Han misste båda, den som han grep om i vattnet, för den var bara en skugga, och sin egen, för strömmen svepte iväg den. Det här kan hända dig. Om du vill ha allt kan du förlora allt. Slut!